У Ростика був добрий настрій, ще й тому, що сьогодні вранці Зіна його вперше поцілувала. Не у відповідь на його грубі, але дуже песнощі, а сама. Підійшла й поцілувала, ще й пригорнулась. «Та ні, я потом сказав Іван. – Ну, як хоч, під вечір тоді приходь. – Добре. – А фінгала де поставили? – таки не втримав Ростик. – Та, сватався. Іван хихоче, бо тепер самому смішно. З хати павою випливає Зінаїда Антонівна. Тож Івана побачила. Курточка на опашку накинута, але животика з двома синами під платтям добре видно. Вітається, хрестосується з Іваном. То я той, такий на стіл поставлю щось. І Ростик іде до хати. А може, лишає делікатно двох, учній вчительку. Хата Ростика вже наполовину цяглою обкладена, збоку фундамент залитий, розширятиме своє обійстя. Та от, свататись ходив, а мені той. Іван показує на фінган, соромливо очі опускає. То нічого, заживе Івана Миколаївичу. Еге, до свайби. Іван сміється. Усміхається і ось черпина в зубах. Сповіщає по секрету Зінеїди Антонівне, що свайбу весілля рішили перед останню суботу перед трійцею гуляти. Ну, таке маленьке, бо ж средств нема, ліпше хату обновлять. Але у церкві він чатиметься. Все по закону, ага. «У мене буде двоє синів Івана Миколайовича, повідомляє Зінаїда Антонівна. «Ну, ти де?» І тут Іван, глянувши на живіт Зінаїде Антонівни. «Зіна Антонівна, а мона, я їх послухаю. Тріньки?» «Можна?» – посміхнулась майбутня мама. Іван притулився вухом до живота. «Тихо там, певно, сплять хлопаки, а му чужого чоловіка злякались. І все ж йому радісно на душі, тому й каже ще одне несподіване слова». «А можна я їм вершика прочитаю?» пам'ять? «Вірша?» «Ага, лепський віршик, вони ж почують, бо не сплять, тако стидаються чужого дітька». «Обов'язково почують!» Ще ширше посміхається Зінаїда Антонівна. «Читайте Івана Миколаєвичу!» Іван прокашлюється, і, нахилившись до живота, починає казати. «Взагалі-то вірші він не любив, жодного не пам'ятав, крім цього». Якось до вулиці зайшов до сестри. Давно то було, що як найстарша його плем'янничка Ліна у школі вчилась, зовсім малою була. Ну, вона тоді на лавочці перед хатою сиділа і щось бубніла, заглядаючи в папірця. Іван і поінтересувався, що вчить. Виявилось вірша. На канікули коли задали позашкільної програми якогось вірша вивчити. Ну, вона в шкільній бібліотеці в журналі знайшла, переписала. От і вчить тепер. Іван, а почитай мені вголос, Ліна подивилась, дивовано, звідки мовляв інтерес до віршів, але таки прочитала. Той вірш так сподобався Іванові, що він став його повторяти за Ліною, і таки завчив на пам'ять. Не раз повторяв, навіть як на городі порався, бо дуже вже чудний вірш, наський, можна сказати. Потім забулося, а тепер, бач, згадалася, Іван, нахилившись до живота своєї вчительки, продекламував. На порозі студять нозі, качка, місяць і сестричка. Прийде мати вже невдовзі, принесе сестричці стрічку, стане качку годувати. Нагодує місяць теплий, покладе сестричку спати, місяць вижене на небо. А поки що на дорозі аж до пругу тиль комжичка, студять нозі на порозі, качка, місяць і сестричка. Вірш Юлії Ілліної «То я піду, Зінаїду Антонівну», – сказав Іван, коли закінчив читання. «Я потом до вас, на правду прийду, бо ж мама, певно, то й волнується. Я аж перший раз свататись ходив». «Ідіть, Івана Миколайовичу, дозволила Зінаїда. «Хай не хвилюється ваша мама. Вітання їй». Вона дивилася вслід чоловікові, що, як завше, перевальцем, виставивши наперед голову, розмахуючи руками, дибцем сільською вулицею. Щемкай жаль підступав до горла, Молоїло в грудях, але чомусь було і радісно. На порозі студять нозі, качка, місяць і сестричка, несподівано повторила Зінаїда Антонівна і, нахилившись до живота. Качка, місяць і сестричка. Чуєте, мої маленькі? Кінець озвученої книги озвучено у дві тисячі чотирнадцятому році.